Nem volt túl tapasztalt, viszont nagyon kedves. Az egyik család, ahol babysitterként dolgoztam, alkalmazta őt. A nagyobbik fiút korrepet a tegból, ha jól emlékszem. Sokszor maradtunk késő estig, mert a szülők dolgoztak, a gyerekekre megvigyázni kellett. Aztán beszélgettünk, pizzát ettünk, rászokott, hogy haza kísér. Kapcsolat lett belőle. Kapcsolat vagy szerelem